Так близько були, за п'ять днів конем доїдеш. Чекали ми їх у Новгороді. Та в лісах таурмени зачепилися і десь на південь пішли. Убоявся я йти, рап твій неслухняний, таурменів страшився. На владичому дворі біля святої Софії обрітався. Не забажали мене там, книги списував, а про красі й думав. Там би й застатися можна свої люди русські, та на твій пам'ятав. Кирило кивав головою, не перебував Борисової оповіді. «А я все примічав», – продовжував Борис, – «та у голову складав, не забути б чого». «Того року влітку, коли я від тебе вийшов, свейські завойовники-рицарі хотіли полонити землю новгородську» та у Новгороді молодий князь Олександр Ярославич Хоробрий є. Улітку він до бойовища став біля Невиріки. ріки. Побив рицарів, і побігли вони від князя Олександра. Січа велика була. То року Божого було 16748-го, в день пам'яті святого Кюрика та Улити, в неділю, на збор святих отець Іжев Халкідоні. Прилітка Мова йде про битву Олександра Невського на ріцінневі 15 липня 1240 року з шведськими рицарями за старим календарем 6748 року. Кирило хитав головою, які сита сипли Борис словами книжними. Тоді стали називати Невським князя Олександра. Та бояри боялися Олександра, лаялися з ним, і поїхав він у землю Суздальську, у Переяславгород. Другого року покликали знову Олександра, бо німці-рицарі простягли длані свої на Новгород. Військо зібрав князь Олександр, і на озері, яке Чуцьким нарекли, побив німців. І лід кров'ю покрився, і убитих німців було 500, і безчисленне множество тих, що з німцями прийшли. Отак Олександр бив німців, як і князь Данило під Дорогичином. А була ця битва Олександра з німцями року цього божого навесні. Примітка «Битва руських з німецькими загарбниками-рицарями» Відбулась 5 квітня 1242 року на льоду Чуцького озера. І я очима своїми князя Олександра узрів, як до Новгорода він повертався. Біля коней дружинників наших пішими німці йшли полонені, і сміялися з них новгородці, говорили, більше німці до нас не полізуть. Кирило подякував Борисові за цю вість і відпустив його спочивати а сам пішов до Данила, розбудив його, хоч і ніч була вже глибока. «Слухай новину, князю Даниле! Новий могутній спільник у тебе є, хоробрий князь Олександр, Невським прозваний, з одного вороду, Мономахового. Руку простягти треба один одному. Молодший він за тебе, та по силі хоробрості тобі не поступиться. А може, Кирило лукаво посніхнувся?» А може і за тебе сильніші. Привітати його з перемогою треба. Хто тобі оповів цю новину? Звідки ти взяв? А з Новгорода мій посланець повернувся, мніх Борис. Не личить нам Новгород забувати. Тобі князь Мстислав помочі дав. А Олександр одну справу з тобою робить. Сюди, до Дорогичина. Поткнулися німці, вдарив ти їх. Вони з іншого боку від моря полізли, а там їх зустрів Олександр, хоробрий. Татари лиха руським наробили, і думали німці лихом цим скористатися. А розтерзана Русь ще силу має матиме, ворог лізе, кров п'є, а ми все-таки не піддаємось. Розхвилювався Данило, і сон моводою знесло. Так і сидів неодягнений, тільки на плечі корзно накинув. Кириле, новина ж яка поквапно кидав слова Данила. Живе сила Руська. Ще Батиєві покажемо. Усім ворогам, вигукував Данило. Кириле. Знатимуть німці ритарі, що рука руська тверда. Про Олександрову перемогу вістки скрізь рознесуть по чужих землях. Була б змога туди б до Олександра на північ поскакав би. Татарове дорогу перегородили, глянув Кирило на Данила. Перегородили, та ми розгородимо. А чи сьогодні це зробимо? Не сьогодні, так завтра. Не ми, так діти наші. Тільки мислю я, що до спілки з Олександром слід нам стати хочіть, бо самі нічого проти ворогів не вдіємо. Данила замовк, очима вб'явся в Кирила і так само гаряче продовжував єднатися. Усі сили туди, де середина землі нашої. Ростислав не знав, що з ним буде далі. Невже доведеться повертатися назад до батька? А що це дасть? Його батько, Чернігівський князь Михайло, нічого не обіцяв. От і припало так, що треба сидіти без діла два місяці при дворі угорського короля. Два довгих місяці... І щодня воєводи Фільній твердить, що король хворий і не може прийняти його Ростислава. «Нехай посидить», – говорив король Бела воєводі Фільнію. «Почекає довше, більше поважатиме. Самі лізуть сюди. Це й потрібніше, ніж Володислав. Це князь». Король Бела нічого не сказав Фільнію про свої наміри. Але хитрий Фільній зрозумів, що надумав король. Все пам'ятав Фільній, не дарма наказав Бела одягнути Ростислава і його супутників, дав їм коней хороших і меча подарував Ростиславові. Бела відразу вирішив, як скористатися з появи цього гостя. Надумав він видати свою дочку заміж за Ростислава, щоб, зробивши його князем Галицьким, самому господарювати в Галичі. Хільний вдавав, що нічого не підозріває.